Аліна пірнула у ванну, змиваючи з себе гедотні сліди пальців того мерзенного типу. Зручно вмостилася на ліжку, включила Адаже у Альбіноні. Сама не знає, скільки просиділа в темряві, одягаючи на себе шати музики, яка очищала її зсередини там, куди не могла сягнути вода. Дивилася у вікно, рахуючи зорі, які сьогодні так жваво мерехтіли. Вона на ніч ніколи не зашторювала вікна, впускаючи до себе зорі на сяйво. Навіть сяйво тих зірок, які вже давно померли, але ще тисячі і тисячі літ їх Падає в долоні живих, нагадуючи, що все ненамарно, навіть смерть. Несчулася, як заснула. Вона летіла під музику Альбіноні між зорями, ніжно тулячи до себе бузка. Потім був інший сон. Вона стоїть на вершині гори, довкола кликоче гроза. От-от захлюпоча злива. Грім сердито гупає дахівкою світу, затуляючи зорям шлях до землі. І тоді чорний сава неба розриває могутнє сяйво. Мільярди промінчиків зір, наче стріли, впиваються в тіло землі. Аліна стоїть на горі, піднявши у височінь руки і щось міцно тримає в кулачках. Живе, пульсуюче, і скристо-срібне, ніби нитки від повітряного змія. Блискавиці блукають небом у пошуках спокою і здається, що лише вона здатна їх звільнити. І коли перші краплі дощу розпочинають упевнений біг, з обіймів сну її висмикує спотворена мелодія Баха. Телефонує тато. Отже, настав новий день і вже ранок. За вікном на дахівці весело граються голуби, п'ючи воду з маленьких калабаньок, Сон у руку чи рука в сон, тому що уночі падав дощ. Сьогодні субота, вихідний, можна не поспішати. Аліна одягає шорти й майку, на голову бейсболку, на ноги – кроси і вперед, на ранкову пробіжку. Без бігу, наче без повітря. Поруч із її майстернею – нова школа з чудовим стадіоном. Є де розім'ятися. У вуха навушники, улюблена музика і настрій, як треба. На стадіоні людно, тому що субота, тому що вихідний, тому що тепло, тому що вже майже літо Люди літнього віку активно втікають від старості, не даючи їй жодного шансу, принаймні тимчасово Молодь просто біжить, можливо втікаючи від самих себе, принаймні вдається На трибунах, о, це надто голослівно сказано, пару рядів із жорсткими лавами для глядачів Майже порожньо Чомусь відразу впав око юнак, вдягнений у біле Теж мені диво в таку спеку Пробубоніла собі під ніс дівчина. Аліні здалося, що хлопець за нею стежить. Так, у тебе вже починає розвиватися манія переслідування, Алінко. Дай людині спокій, говорить сама собі. Юнак сидить на лаві, недбало закинувши руку на ногу і лузе гарбузове насіння. Здивувало Аліну, що шкаралупу він не кидає собі під ноги, як то зазвичай буває в таких випадках, а дбайливо кладе у мішечок. Який педант. Час від часу, роблячи чергове коло повстрибуну, Аліна намагається розгледіти обличчя юнака. І той щоразу квапливо нахиляє голову додолу, прикриваючись довгим козирком від бейсболки На сніданок вівсянка і горнятко кави З джезви в горнятко літься гарячий запашний напій Погляд Аліни випадково падає на мольберт Полотно натягнуте мов струни гітари Вже місяць стоїть, чекаючи від власниці натхнення А натхнення десь заблукало і не приходить Ніби вона вступила в суперечку не тільки зі світом, а й з собою Але не зараз Глипнувши на полотно, Аліна зрозуміла – усе змінилося. Чи то вчорашні події так вплинули на неї, чи химерний сон – знайоме відчуття. У неї раптом пересохло в роті, і навіть чорна густакава не допомагала. Руки починали тремтіти, а всередині закручувався маленький смерч, який, коли не знайти для нього виходу, міг її розірвати на шматки. Цей вихор тато називає натхненням. Аліна, мов навіжена, кинулася до полотна. І вже нічого та нікого не помічала йдучи дорогою, якою вело її проведення. Дівчина прислухалася до своїх пальців, які грали на струнах полотна. Музика та, натхненна чарівна, викликала якийсь острах, однак без неї було б нестерпно. Ранок невтішно переріз у спекотний день. У кімнаті зробилося гаряче, мову печі. По тілу текли струмки солоного поту, футболка перетворилася на мокру шмату. Вона перебувала в такому шаленному стані, коли все, абсолютно все, що стосується тіла, не має жодного значення. Її душа зараз так далеко. Там тепер вирує гроза, і промені леза блискавок розрізають небо, нещадно його шматуючи. У душній кімнаті пахне потом, фарбою, ацетоном. Субота та неділя випали з пам'яті. Останнє, що запам'ятала, блискавка на картині, відбиваючись від землі, краєчком зачіпає її руку, і вона падає, падає, падає. У неділю ввечері Василь Петрович постукав у двері майстерні. Аліна була проти, щоб чіпляти на двері банальний дзвіночок, бо тоді це вже... Не майстерня художника, а звичайнісіньке помешкання. Ніхто не квапився йому відчиняти. Може, донька кудись пішла? Мобільний вимкнула, за дверима тиша. Не любив Василь заходити в майстерню без дончиної згоди. Однак те, що вона випала з поля зору його опіки, хай навіть на два дні, його не покоїло. Мав про всяк випадок запасного ключа. А Еліна про це не знала. Та й навіщо? Чоловік відчинив двері і зайшов у майстерню. У кімнаті не було чим дихати, у голову вірвалася панічна думка. Газ, витік газу, зараз усе тут вибухне. Однак здоровий глузд взяв гору. Стоп, тут немає газу, усе працює на електриці. У кімнаті панував хаос. Вся підлога встелена папером. На ліжку впереміж з баночками фарб валяються розчинники. Не всі вони добре позакривані, звідси й жахливий сморід. Письмовий стіл просто вгинається під тягарем книг, звалених як. Здавалося, ніби хтось кожну перетрусив, щось у ній бездумно шукаючи і кинув спередсердя сердя на стіл. Аліни у квартирі немає, порожньо. Від смороду у чоловіка запаморочилося в голові. Василь кинувся до вікна. Воно було чомусь наглухо замкнене, ще й зашторене. Слід добре провітрити. Біля вікна несподівано перечепився через щось м'яке і ледве втримався на ногах. На підлозі, скрутившись калачиком між мольбертом і вікном, лежала Аліна. Батько обережно підняв доньку на руки. Вона ціла у фарбі, переважно чорній. Волосся, одяг, голова, ноги, на руках гумові рукавиці, також розтяцковані фарбою. Переніс обережно на ліжко. Страх холодними щупальцями заповзає у скронії, і вони пульсують, готові вибухнути. Хтось здейся в майстерню і... взяв Аліну за руку, намацавши пульс. Ху, жива! Доню, дитинко, що з тобою? – шепоче збентежений батько. Аліна на силу відкриває очі. Я сплю, дуже втомилася. Побесідуємо пізніше, татку. І повернувшись на бік, солодко засупі Злісна Аліна охоплює чоловіка. Вона п'яна, нахилився над донькою, але щонайменшого запаху алкоголю чи перегару не відчув. Тоді наркотики. Обдивився руки доньки, шукаючи знаки від уколу. Не знайшов. Слава Богу. Перебирав у голові варіанти. Невже обкурилася? Це також видавалося малоймовірним, Ні запаху, ні попилу. Аліна ніколи не вважалася особливо педантичною господиною, однак підтримувала завжди менш-більш пристойний порядок. Що тоді означає весь цей шарварок? З Василя градом котиться під Через спеку, через розгардіяж у майстерні Через розгубленість У кімнаті гаряче, мов на Згадав, що так і не відчинив вікна Так краще Ох, що ж це твориться? Може Ірина має слушність? Це я в усьому винен Я, вона ще така юна Василь відвертається від вікна Чи готовий він прийняти найжахливішу правду? І зашпортується на думці Стоїть Спантиличений сам не знає скільки не ладен вирухнути ні рукою, ні ногою. Те, що він бачить перед собою, прекрасне.